«Ви рішуча жінка. Звичайно, ви можете собі дозволити так розмовляти з начальством. У вас за спиною хто? Це хто?» Анета вимовила сама до себе. Не хотіла загострювати стосунки. Хай краще за старої пам'яті вважають, що у неї за спиною стоїть батько. Чи ще хтось. їй так належить, щоб за спиною хтось стояв. Люди не соромляться цього. Навпаки, щоразу підкреслюють. «У мене є спина. Є волохата лапа. є. Хай так вважають, якщо їм хочеться. Хоч насправді, вже так давно вона сама стоїть обличчям до обличчя з долею, з усіма її жорстокими гримасами. А батьки, батьки справді за спиною, у неї за спиною. Вона затуляє, захищає їх від занадто вже різких поровій вітру історії. Лікар-терапевт Антуанета Едуарівна Стороженко-Роговська крукувала довгим широким коридором поліклініки, як завжди з гордо піднятою головою, енергатна, дещо зверхня, повне відчуття власної значущості і гідності, заклопотана вся в роботі. Але не забувала при тому привітатися з кожною медсестрою, що йшла на зустріч, відповісти на привітання кожного хворого, а їх чимало очікувало своє черги під кабінетами. Хто б не глянув зараз на її легку ходу, на струнки, незважаючи на не зовсім юний вік ноги, в елегантних туфлях і тонких, непомітних колготках, незважаючи на літню пору, на легкий, добре пошитий, з коротким рукавом літній халат. Свіжий, щойно випросований, хто б не глянув, дійшов би єдиного можливого висновку. У цієї жінки все у повному шоколаді. Вона, мабуть, не думає, де перехопити трохи отих купонокарбованців до зарплатні. У неї, напевно, все є. Ніхто з людей, з якими вона спілкувалася щоденно на роботі, не здогадувався, що повний шоколад давно злизали з невисокою стрункою постаті і гордо піднятої голови, Ті самісінькі злидні, перейменовані за розпорядженням уряду негаразди. Ті самісінькі проблеми, що у кожного з них удома. Тільки найближчим, у таємничим вдавалося помітити зможки втоми на обличчі. І вже геть вузьке коло обраних – Дмитрик, батьки, подруги Таня і Валентина – знали про реальні успіхи отих негараздів і про ступінь їхнього наближення до перемоги над сімейним бюджетом матері і сина Роговських. Тільки Дмитрикові дозволялося бачити маму стомленою і майже переможеною життям, з якого якось поступово, наче сніг на сонці, зникли гроші, можливості, віра в людей і головне – сенс. Про переможну ходу зли знали іще кастрюлі, які майже забули запах м'яса, щітка і праска, яким поки що вдавалося підтримувати ілюзію чистоти і новизни одягу, в якому мати і син виходили на люди. Ще знали очі – тільки у них і залишився колір і смак шоколаду, в якому належало за суспільним статусом плавати, тонути, пірнати і виринати досвідченому і відомому лікарю-терапевту. Очі знали. Та вони не зраджували її, принаймні, на роботі. «Антоонетто Едуардівно, підбігла медсестра з маніпуляційного кабінету, зайдіть до нас, моя знайома чудову косметику принесла. Мері Кейт, дорого трішки. Але ж для вас ціна ролі не грає, правда?» Чого там тільки немає? І креми, і помади, і... Дякую. Зараз мені косметика не потрібна. Я щойно придбала собі новий комплект від Есті Лаудер. Мені вона більше подобається. Я, знаєте, у цих питаннях консервативна. А вже ж так вона, Антонета Дуардівна, Стороженко-Роговська, і призналася вам, що косметика її не цікавить. Не цікавить з кількох причин. По-перше, у неї ще кілька на пів засохлих старих упаковок туші і помади, які залишилися з часів, коли вона могла собі дозволити купувати дорогу косметику. Оту від Есті Лаудер. По-друге, у неї немає грошей. Не те, що на помаду, а на порожній тюбик від неї. По-третє, їй немає для кого підмальовувати очі й губи. Власне, на роботу Антонета завжди приходила легко, майже непомітно підфарбована. Оскільки цілковита відмова від косметики викликає низку запитань і підозр та поза роботою у вихідні анітрохи не зважала на колір вій, брів і вуст. Єдиний випадок, який змушував її уважніше глянути в дзеркало – це зустріч з Валентиною. Коли Валюшка приїздила зі своєї Німеччини, вона щоразу витягала Тоню кудись у кафе чи бар, пообідати, повечеряти, просто посидіти за кавою, потеревенити.